Asme, ÎN LIMBA ROMÂNĂ Cartea junglei Odată de mult, toate animalele trăiau în jungla din Africa, după reguli bine definite. La marginea pădurii se aflau un trip de locuitori. Într-o noapte, tigrul cel al junglei, Sher s-a hotărât să-i vâneze pe săteni în căutare de hrană. A atacat satul cu niște răgete puternice... și șacalul care era tovarășul său, îl urmărea. Pe când prindea un om, șercan Khan sări direct pe floarea cea roșie, răgând cât putut de tare. Raksha privea la ce se întâmplă, pe când se afla afară din peșteră cu puii săi. Tigrul ăsta e un laș, îi vânează pe cei mai slabi decât el, pe oameni. Până la urmă este șchiop, cum am putea să ne așteptăm să vâneze prioare? Dar nu s-a ales cu nimic decât cu un picior ars. Răgetele au încetat și era din nou liniște în pădure. În timp ce lupii stăteau de vorbă, au observat că tufișul foșnește ușor. Tatăl Lup se și pregăti să sară în apărare. Un pui de om! Copilul scăpase din sat și veni să până la peștera lupilor. Am să-l păstrez și am să-l cresc ca și cum ar fi un pui de-al meu. O să-l cheme Mowgli. Raksha, nu cred că haita o să accepte un pui de om Am eu grijă de asta Tabaki era ascuns în spatele peșterii, așa că i-a spus lui Sher Khan despre puiul de om <risa> Sher Khan se duse imediat la peșteră Acel pui de om este prada mea Dă-mi-l mie Pleacă de aici, lași, chiop ce ești E copilul meu să nu cumva să îndrăznești să te atingi de el! Șerkan, care fusese rănit în foc, părăsi locul după ce văzu furia mamei. Într-o bună zi, copilul ăsta, o să se afle în ghearele și dinții mei! A doua zi îl prezentare pe Mowgli Haitei de Lupi. După o îndelungă dezbatere și cu consimțământul panterei Baghera, haita îl acceptă pe Mowgli. Baghera și Baloo îl vor învăța regulile pădurii. Trebuie să se întoarcă la tribul lui atunci când va crește. Mowgli a crescut învățând modul de trai din pădure. <laughs> Balu îl învăță tot ce ținea de junglă. Îl învăță cum să vorbească limbajul animalelor. Îl învăță de asemenea lucrurile lui preferate, cum să facă roste miere și să prindă pește. Au! Au! Au! În acest timp, Baghera îl învăță cum să se apere. El însuși fusese crescut de un om, așa că îl ținu pe Mogli conectat cu latura lui umană și îl învăță că într-o bună zi va trebui să se întoarcă la semenii săi. Curând lui Mogli începu să-i placă în pădure. Frățiorii săi lupi îl iubeau. Nu trecut mult și se împrieteni cu toate animalele din pădure. Odată cu trecerea anilor, acela, conducătoarea haitei de lupi, nu mai putea să vâneze ca înainte. Atunci, Sher Khan se să profite de slăbiciunea ei. Tineri lupi, a venit timpul să conduceți voi haita. Îndepărtați-o pe Achela din această funcție, dați în de om, sau altfel voi vâna mereu pe teritoriul vostru, iar voi n-am să vă dau nici măcar un os." Tinerii lupi îi spusără Achelei să părăsească funcția. Sunteți niște lași dacă îl dați pe mogli lui șercan. Voi fi de acord să renunți la conducere Dar numai dacă îl lăsați pe Mowgli să plece Baghera află de această ședință Mowgli, e timpul să-i arătăm lui șercan unde este locul E timpul să lupți Dar cum aș putea să mă lupt singur cu el? Sher Khan are acum toată haita de partea lui Du-te în satul oamenilor și adu floarea cea roșie. Floarea roșie o să-i pună pe fugă!" Ar fi mai bine să părăsesc jungla și să trăiesc cu semenii mei." Mowgli îi îmbrățișă pe Bagheera și pe Balu și plânse pentru prima oară în viața lui. Curând, Mowgli a dormit pe burta lui Balu. Cu toții a dormit lângă un copac. Grupul de maimuțe îl văzut pe Mowgli și îl luară cu ele. Aceste maimuțe erau cele mai nebune animale din pădure, care nu aveau niciun fel de reguli. Când se treziră, Balu și Bagheera se gândiră că Mowgli probabil plecase spre sat. Mowgli fucărat de maimuțe prin copaci. Curând, dădu cu ochii de chill, mul zburător. Mowgli îi scuse prin limbajul păsărilor să-i informeze pe Balu și Bagheera unde îl duceau maimuțele. Dacă-ți gura, ăsta e un alt truc. Vrem să învățăm de la tine toate trucurile astea. În curând o să fim conducătorii junglei, dacă învățăm să controlăm toate animalele. Chill le spuse lui Balu și Bagherei că Mowgli fusese răpit. L-au ținut captiv pe Mowgli în Cold Layers. E un oraș părăsit din pădure. Maimuțele acelea sunt viclene și periculoase. Nu ne putem lupta singuri cu ele. Trebuie să-i cerem ajutorul lui K. Îl convinse ră pe K, șarpele să vină să-i ajute. Se duseră cu toții la ruine. Maimuțele îl ascunsese pe Mowgli sub o cupolă uriașă. Mai întâi intră baghera printre ruine. Început să muște și să arunce cu maimuțele, însă acestea erau prea multe și fu depășit numeric. Ascundă-te în lac! Am eu grijă de animalele astea nebune? Balu început să arunce cu maimuțele în dreapta și în stânga, dar curând cu și el depășit numeric. Toate maimuțele stăteau pe burta lui și îl băteau. Ca își făcu apariția cu un susuit. Toate maimuțele se speriară și se suiră în copaci. Ka dărâmă cu pola în care era ascuns Mowgli și îl eliberă. Oh, a, ce carne delicioasă! Nu, ca, Stai cu ochii departe de copil! Case se descolăci de pe Mowgli, apoi începu să danseze, lucru care hipnotiză maimuțele, pe care le luă cu ea. Cred că pădurea asta nu mai este pentru mine. Ar trebui să plec cât mai curând. Mowgli le spuse la revedere lui Balu și Bagherei și plecă spre sat La început, oamenii s-au speriat de Mowgli Copilul ăsta a venit din pădure, ar putea fi un impostor Ar putea să le facă vrăj Arată ca un copil nevinovat De ce faceți astfel de presupuneri? Vino copile, o să stai cu mine Nu trecu mult și Mowgli se obișnui cu traiul la sat. Învăță și limba oamenilor Aceștia îi dură sarcina să îngrijească vitele Prietenii săi, Baghera și Balu îl vizitau mereu pe munte Într-o zi, veni să-l vadă fratele său lup Haita este în pericol! Sher Khan a hotărât să ucidă lupii unul câte unul Voi erați să mă dați lui Sher Khan De ce mi-ar păsa acum de voi? Nu suntem aceeași familie, însă mama ne-a crescut ca frații. Trebuie să o răzbunăm. Ce? Cumva, mama... A murit în luptă cu Sher Khan. El a venit la peșteră să te caute pe tine, însă ea nu a suflat o vorbă. Am auzit destul, Sher Khan nu va rămâne în viață. Mowgli își duse vitele în canion, acolo unde se ascundea Sher Khan. Era călare pe unul dintre bivoli. De cum ajunseră în canion, li se alătură Achela, adevărata conducătoare a haitei. Ia tu o parte din vite în direcția opusă. Eu am să vin cu ele în goană de aici și Arcan va fi prins în capcană. Așa cum plănui au lăsat vitele să alerge către Sher Khan. Întregul canion a început să se cutremure sub picioarele lor puternice. Sher Khan a auzit rofotul popitelor și se uita dintr-o parte într alta căutând o modalitate de scăpare. Însă zidurile canionului erau abrupte și nu era nicio șansă de scăpare. Vitele au venit furioase, în goană și se poticniră și se împiedicară și îl calcare în picioare pe Șercan. Taurul îl zdrobi pe Șercan în mocirlă. Bivolii trecură peste el. Nu mai era nevoie să gonească. Se terminase. Acesta era sfârșitul lui Șercan, dușmanul satului și al pădurii. Da! Da! Da! da! da! Mowgli i-a luat pielea lui Sher Khan și s-a dus pe dealul lupilor. De cum au văzut pielea lui Sher Khan pe umerii lui Mowgli, toți lupii au urlat victoria. Achela a fost onorată cu funcția de conducătoare, iar Mowgli a plecat din pădure. Curând, Mowgli află că Mesua era mama sa adevărată. Toată lumea din pădure și din sat a trăit fericită până la adânci bătrâneți.